Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu, rasulillah. Jednoj prijade je nas poslanik opominje sa jednim jakim, jakim opominjanjem, kada kaže upozori vjernike, a obradu i kriješnike. Ovo bilo kontra našim rezonom. i bih rekli u, u, u obradu i vjernike. Ja lahko govorim koranaova vešir ilmu, obradu i vjernike. Čak kaže i za kriješnike, pa vešir humbi adabine, ali obradu i kaže bolnu patnim, Nije rekao zastrši, nego obradu. A ovdje ali sam hoće da nas upozori, kaže, upozori vjernike, a obradu i grežnika. Šta da upozori vjernike? Kaže, računi se svode na kraju. Jer ne znaš ti kao vjernik dokli ćeš biti vjernik. Jer doće vreme iskušenja koja već sad nadolaze, kaže, ljudi će zanočit kao vjernica, osvanut kao nevjernica. Ili osvanut kao vjernik, a zanočit kao nevjernik. U jednom danu će primijeniti vjernik. I otiće, bit će lakat do đeneta i promijenči ponašanje i kar kariomače i otići u đane. I oni biće koji kao čita život rada do đenem i samo malo do kraja promijenči se će raza pa će razađane. Pa i zato obrado i griješnike nini za njih kasno. Sve dok duša ne dođe u grlo mogu se pokajati. Pa je zato rečeno obrado i griješnika da ne gubi nadu. Da kari nema odmene ništa ja sam čitao život griješio, šta je, alkola popio, zinalku učinio i tako dalje kao nema nade. Ima nade. Jer kad došao sa grijesmak punom zemljom. Ne znam koliko da imaš, opet ako sihrano pokaješ, Allah će ti A ovo, da se vjernici ne bi umislili, evo ja sam garancija za dženeti. Omer je bio zagarantovan dženeti, još ga ubi, ubijao naj, evo i on takvim ranama umiri i kar je ovo prema zemlji, možda se Allah smili. On u takvom stanju, a što dobio garanciju, preni Gembera da je dženetljan. I opet ga strao. Zato ne bi ti mislio, zna se, bilo je ljudi Koji je, koji je klanio rani Saba, došao u kuću, uzav krištori, ubio se. A bio u džami. Znači, klanio Saba. Nikad se ne zna kak ćeš otišći sa ovog svijeta. Šta kad se mora safra prije kren, zato se, kaže, računis vode na kraju kako odeš, pa su se Sabe bojali kraja. Zato se tresli, o straha baš Bog onoga, je kad neko presilim kao muslima sa imanom, velike se čude, pa, onaj, kako je uspio, pa Sabe često vikali Rabi Selim, Rabi Selim kaže, Bože spasi Bo Da završimo sa jednom predavom, jedan je umiroo i na, na samrti je rekao tri stvari, a nismo razumili šta je mislio. I tako je preselio. Pa i Pengamber protonačio. Rekao da sam bovodom još jednom da dadom da da će I to su zapamtili, kaže Rasulallah, otak sam je umiru, a nešto je puncu i nismo, kaže, skontali šta je ovo. Pa i poslanika objašnjava, jer je njegov Allah pokazao to. Kaže, on je jednom prevao jednu slijepca preko puta i kad je umiro video je tu nagradu. Allah pokazuje i zažalio je što nije još, ono kaj će se i vjernici što ni bar jednom nekoga preovo preko puta, pa kad vam se ukaže prilika imeni svakome da nekom pokažeš put da nekog prevediš preko puta učini to i kamen s puta da skloniš ne da ga šutaš, nego da skloniš i ono Boga slavi, jedan se balja u dženetu što jedan tern sklono s puta znači kad se pruži prilika da se ne bi kajo znači, u raditom kao što je ovaj, toliko zaradio da je rekao da je Bog dom još jednom E, a ja je kad je vidio jednog dresa se ri smrzu na putu leži ja mu dao stari grtas sa grnoga imao sam novi pa sam zaželeo što ne da do novi jer kaže da, da ne ono što ti je najdraži pa ćeš postići pravo dobročinstvo ono što voliš ne ono što biš mirić dao ono što ti je viška što ne znam skuči sa njim obično se to daje humanitarni dadni ko sam ja je dan podnela počastio eto da, to negde ispričam tekodijelo kupio i takve boje nema ga u Zemci samo što sam gobuku kaže mi kolega ah, da meni to djelo reka otika i odmah sam ga skinuo sa sседа tražio sam ponovalo nije više bilo te boje e, znači ono paškati neko ono uzdan i pa rekao a ah, da je ime telotija to je ono pravo da se očistiš od, od, od veliki pusti želja donjački i treće dao je sirotnjinoj pola lepinici pa kad je video kako alah nagradio i šta mu je dao za pola lepinice kada sam povodom dao peto pa kad mu se pruži prilika nekad da ni čitav, pa Allah će da s druge strane, nemo da mi sumnemo to. Pa eto, da Allah učini da se ikajemo i kao vjernici, aj da damo nadu da grješnice ne gube nadu da je Allah onaj koji prašta, koji mjesto.